Damer och herrar, välkomna till Good Luck, Have Fun, avsnitt nummer åtta. Jag heter Marcus Persson, med mig har jag som vanligt Kristoffer Annelin. Hallå. Och som gäst idag har vi Mattias Nedelius, välkommen tillbaka. Tackar, tackar. Du höll dig undan i sju veckor, men nu släpper vi in dig igen. Mm, nej. vet inte om du så mycket höll mig undan eller på hållet. <laughs> jag har aldrig fått så mycket sms, kan, få med? kan, få, med? kan få med. Nej, nej. Ja, lite så. Men det är kul att vara med. Så. Härligt. Eh, ja, vi har ju surrat lite innan vi startade inspelningen. Vad höll du på med? Var det någon... golf, sa Baseball. du? Baseball, golf. ja gud, nej. Det kan vi inte prata om. <laughs> okay. Jag tänker inte göra skamlös reklam för mina tidsfördriv under arbetstid. <laughs> <laughs> eh, jag, har, jag har mer integritet än så. Okej, okay, vad, vi... <laughs> vad har du gjort annars då? Vad har du spelat då? <laughs> vad vill du prata om? Vad jag vill prata om. Mm. Jo, jag tänkte att vi skulle prata om politik. Nej, Gud. Mm. Eh, jag har faktiskt spelat Doom. <laughs> jag eh, hittade gamla. Doom? Ja. Jag hade. Jag kommer inte ihåg vad det var. Om det var några tre stycken olika foldrar med typ tolv CD-skivor i varje. Med en mängd olika spel. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi fick tag på dem ifrån. Men det var. Typ gamla Kings Quest och Doom bland annat och massa sånt där. Och då kände jag att, nej men Doom, det det var länge sedan. Och det startade, eller fick du köra via DOSBox eller något sånt? Nej, jag fick, jag fick köra via Doosbox. Jag hade säkert funnit om jag gick in på någon sån här freeware, freeware Archive eller vad de heter. Men det är helt fantastiskt egentligen om man tänker... Vart vi började så att säga eh, Jämt emot vart vi är nu ja. För samtidigt så har jag spelat en hel del eh, Call of Duty Black Ops 3 nu Och det är ju En liten mm. grafikskillnad ja, okay. Men jag menar Doom ligger ju lite överkant så När man kör med ultrainställningar ja. <laughs> Gameplayet förstår jag är an lite annorlunda Och så där också Ja. Storymässigt så där. Ja, alltså, står ni lite djupare i DOM. Ja. verkar ja. verkar spela DOM helt enkelt. Ja, det är, det är lite det jag har gjort kul. Har... Var, var det lika skönt som det var förr? Ja, alltså, alla har väl någon gång själv sig lite grann, men absolut. <laughs> Man har väl en viss. Fascination nu mer genom att eh, man vill trycka på space för att hoppa. Mm. Det är svårt. Man trycker liksom i domen, men det hände som inget. Kan man kan väl inte ens hoppa i dom Nej, eller du kan springa, jo. du kan spurta över eh, hålrum. Men det var väl först quakes där vi kunde börja hoppa vid svaret. Mm, Vad fan med det? Ja, jag skulle låta det vara osagt Men jag tror det ja mm. Har du spelat de andra releaserna Av Doom? Du tänker Doom 3 och Ja, Snart tvåan fyrir. är ju lite för samma sak Men typ trean Som kom 2000-någonting mm. Det har jag absolut gjort mm. Mest med fascination För att alla sa att det var så läskigt mm. Mm. Jag Fastnade inte riktigt i det läskiga Utan jag fastnade mer i att jag störde mig på Att det var mörkt och inte såg någonting Så det var mer en, en ilska Genom det spelet Än en gud vad rädd jag blir Så jag vet inte, jag njöt inte riktigt Av att spela det, det var schysst och så Det var väldigt, väldigt snyggt Jag tror till och med att det var så pass Att jag inte kunde spela på min egen dator Utan jag var tvungen att spela på en kompis dator för jag för mig att det var ganska krävande. Mm. Ja det var. Jag vet inte om det var för sin tid, men han pushade på ganska bra karmek. Tatuerna mm. fick jobba. Vad är treåndsenast där? Har inte släppt något någon nytt på? Eller ska det släppas i år? Kommer det i år? Visst är det så? typ mars? Nej, maj eller något. Datum ska jag låta vossakt, men... Ja, men, men det låter det där, någonstans där. Det är i år i alla fall. Ja, 13 maj i år. Mm. Just det. Jag har inte, jag har hört lite om att det ska komma. Jag har inte, inte läst något mer. Eller har någon mer hype eller sett någonting mm. om det. Uh, har ni någon mer info om, om spelet? Nej, som sagt, det är väl att det ska komma. Men än så så har inte jag märkt någonting. Uh, det är ju en, det är, det är dom fyra, men... Uh... De, de, de säljer det som Doom, helt enkelt. De gör en, en reboot, tänkte jag säga, mm. av det. Men jag vet inte, jag har inte sett så mycket jag har sett någon trailer. Men det, det ska väl vara samma styck. Det är ju inte så mycket Call of Duty. Det är väl mer skjuta allt möjligt. Ja, så är det. Jag förstår det. det. det är väl, den ska väl vara true mot sin, mot sin genre, så att säga. Mot sina föregångare. Sin franchise. Precis. All right. Ja. Och den kommer givetvis på alla Konsoler och PC Ja, jag ser det Nu när jag snokar upp det PS4, Xbox One och ja. Windows Men det kan ju bli trevligt om de lyckas Grafiskt sett har de väl alltid varit Lyckade så att säga Det är väl mest bara folk har saknat Någon sorts story Den har väl varit rätt obefintlig Ja, så det är väl det. Det är typ så. Jag vet inte, Doom tre var ju ganska. De försökte ju som väva in en story i det. Men ja. Det, det gick väl så där. Det är kanske ingen lön egentligen. Folk spelar väl kanske inte Doom? Jag vet inte. En liten story skadar väl aldrig. Men det blir väl löjligt sen istället. När man försöker väva in något som blir halvdåligt. Då blir det ju bara parodi på sig själv. På mm. Ja. Har du spelat något kul då, mm, Ja. Superhot släpptes uh, nyligen. Vet inte om ni har hört talas om det. Nej. Jo. Jag har sett. Jag vet inte om det var beter antar jag. Mm. Uh, det har varit Kickstarter, så jag tror att jag har funnits ut det som någon sorts... Ja, uh, uh, någonting. För det var ett Kickstarter-projekt innan. Mm. Uh, väldigt stilistiskt uh, första persons uh, shooter, skulle jag vilja säga. Alla fiender är röda små gubbar eller Ja, röda gubbar Ja, eller. är det där uh, som uh, timesink eller så time, uh, slow time Slowdown ja, ja, precis, eller sagt, tiden står helt stilla När du inte rör dig ja, just det Så det blir som en uh, Tool-assisted uh, variant Vad pratade vi om, speedrunning, fast åt andra mm. hållet Eller ja, exakt så när du, när du står stilla så står fienderna stilla När du rör dig så rör sig fienderna mm. Det känns mm. som att det blir lite Role-playing-game över hela Ja, ja typ. Fast nej. Jo, men alltså, <laughs> om du kan liksom börja planera lite. Ah, lite ja, hur du jo, ska men göra. så är det ju. Så är det ju. Det slutar ju med att den enda fienden man egentligen har, det är ju tiden. För att, har du skjutit ett skott så tar det, visst många, tar en sekund innan den laddar om. Så spel måste du röra dig för att den ska ladda om, givetvis, för du kan inte stå stilla. Så att det, det blir ju, det, jag tycker det är en rolig spelmekanik på något vis- och så är det väldigt döda. Eh, du kan kasta vapnen på dem. Eh, ja, skjuta dem som sagt. Hur? Och eh, miliga dem. Hur är banorna uppgjord? Är det som level? Så det här är bana 1-1. Alltså här skulle du döda tre guppar i det här rummet? Eller är det som en... Det, det börjar ju i princip att det är ett rum. Alltså det är väldigt olika. Men det är, det är en, en kortare bana. Alltså banorna går ofta klara på 15 sekunder. Eh, det är det ju under speltid eller 15 sekunder? 15 sekunder, liksom rejäl, re, re, realistisk tid så att säga. Ah, okay. Sen kan du ta längre tid. Men den reella speltiden så. När, den, när man har klarat banan eller klarat det så spelas, liksom, spelas den replayaren i normal tid så att säga. Mm -hmm. Så det är, det är lite små kul. Det kan bli rätt uh, schyssta uh, kill scenes eller uh, kill movies. Uh, så att. Uh, Ja, men det är lite kort. Jag vet inte vad det var 36 banor eller någonting. Vissa är lite halvkluriga, men man lär ju sig vart gubbarna spånar till slut. Och sådär. Men det är härligt. Sen finns det mycket så här endless mode, där du, det är bara att gubbar all tiden som du ska skjuta och döda. Och sen finns det speedruns, där du måste klara banan inom en viss tid. De kan vara lite småknepiga. Men det var kört klart det, du har kört ut alla banor. Mm. Alltså själva main storyn har ah. kört om man säger så yes. den är klar. Så nu är det en massa andra, även upplåsningar eh. sen såg jag att de hade utlovat, det är många som har varit lite kritiska till att det var så kort eh. vilket jag förstår för det var ganska kort man klarar det ju utan problem på, på en dag om man spelar mycket mm. eh. Och, men de har utlovat gratis fler banor som kommer eh. Så att ja det är, det är kul, det är lite udda. Det är som sagt tidens största illa. Och du kan faktiskt planera lite grann. Men så fort du rör dig så rör sig också kulen närmare dig. Så. Mm. Mm. Det är intressant. Jag gillar det. Jag gillar nytt, fräscht. Nice. Mm. Mm. Det känns som att de tar tillbaka lite den här gamla eh, Max Payne-idén. Ja, absolut. Bullet time prilen som de kör ja, åt. med. Mm. Exakt, och gör den lite på ja Går det steget längre så att säga? Mm. Nej, det var jättekul. Kan man ha katana och grejer och sliza folk? Det är... Och man kan hoppa, det är trevligt. Och då står också tiden halvstill, eller den går sakta, så att säga. Väldigt kan effektivt man... för de som inte har hoppat bra. Kan man dela på kulorna med katana? Uh, ja Jag vet inte om de exakt delas, men de... jag tror du deflektar dem. Okay. Men ja, det kan du göra. Så det, det... det är en feature. Mm, det är en Nej, mm. jag tänker med det är rätt mycket sådana videos på YouTube av och till med mm. katana som kliver upp i och grejer. Precis. Yes. Mm. Nej, men det är ett roligt spel. Eh, det rekommenderas starkt om man har för mycket pengar nånda och, eh, och så vidare. Det är som sagt det är väldigt kort. Det som gör det långt, det är de här uh, speedrun. Det finns en speedrun som är då att du har fem sekunder på dig i riktig tid. Det vill säga när du spelar upp den alltså den tid du rör dig. Sen mm. finns det en speedrun på steroider där det är liksom ren speltid. Alltså från du startar banan. Oavsett om du tiden står stilla eller om du rör dig så har du tio sekunder på dig. Och den är jobbig. För du, man, man programmerar när man har spelat det mycket så programmeras man just att stå stilla. För att mm. liksom se hela scenen och liksom försöka lösa något. Helt plötsligt, ska du göra, så helt plötsligt ska du börja rusha genom spelet i princip. <laughs> Så det blir, det blir, jag tyckte det var jättesvårt, liksom, övergången från att eh, tänka på ett sätt till ett annat. Mm, ja. Men nej, eh, tiden är din största fiende. Jag tycker det är skitkul Klart värt att prova. Mm. Ja, jag är väldigt intresserad av det faktiskt. Mm. Jag har ju <clears throat> sett lite bilder på det innan jag bara glömt bort att det hette SuperHot och att det mm. faktiskt hade har släppts. Jag lovar att du kommer aldrig glömma att det heter Superhot i alla fall. För när, när replayen går efteråt så säger den Superhot typ 200 gånger. <går> så <att du> liksom <går> på, <går> exakt, så du kommer ju <går> hela bli, bli hjärntvättad. Det låter ganska alltså jobbigt i typ. Jag tror att det är en del av poängen i själva storyn också. Att du ska ja, vara det ska vara lite, jobbigt. Att, ja, precis. Det, du ska bli lite hjärntvättad. Det, det är ju liksom en, en story som pågår under tiden också. Där du då blir liksom inkastad i det här spelet. På något vis. Jag vill inte spoila någonting alls. Men den är inte jättedjup. Men det är en trevlig variant. Mm. Ja, jag, vet jag blir nog lite avskräckt av att den säger superhålt hela tiden. Det är många på Reddit. Jag sa det, det bara går inte att stänga av. Det slutade med att jag bara stängde av ljudet hela tiden. Ja, ja det, känns, det känns som. Det är många som stör sig på det så att det är nog stor risk att man gör det. Men förbi är det Spelet är kul. Mm -hmm. Ja, det mm. kanske blir ju coreline Det dök faktiskt upp i min äh, Heter det, feed? Nej, på Steam mm. Så får man ju en sån här veckogrej Man kan säkert få massor massa mer Men jag är inte inne på Steam så det är ofta Men någon, äh, någon rulle där Så, ja, nej. det såg mm. lite intressant ut Och då kommer jag på det Det har du sagt att du har spelat yes. Bra grejer du Marcus? Mm. Jag har ju faktiskt spelat klart Assassin's Creed 2 nu. Oh, oh. Så nu är jag äntligen klar med, med ett Assassin's Creed-spel. <laughs> nice, då har du bara typ 90 kvar. Ja, någon sånt. 71 tror jag i alla fall. Ja, Ja, men det har ju gått ett par veckor sedan ni spelade in de avsnitten. Ja. <laughs> Så det kan ju komma kommit några till. <laughs> ja, <laughs> Nej, nej, Jag är väldigt nöjd med Assassin's Creed 2 faktiskt. Jag, jag njöt Av spelet Jag fixade även Platinum efteråt Att jag hade tagit ja, Klart av storyn Var det en svår platinum? Nej, väldigt enkel De flesta trofiserna var, var storyrelaterade Och ja, det jag hade kvar I slutet var typ Samla alla hundra fjädrar. Och några sådana här... Uh, fighting trophies. Typ man skulle kasta sand på... Tre stycken enemies samtidigt. Och man skulle... Uh, fälla fyra stycken enemies samtidigt. Med en... Med, vad heter det? pike En lans. Mm -hmm. Typ sådana trophies. De är, de är jätteenkla när man väl vet... Vet att man ska göra dem. Liksom. Jaha, mm. ska jag ska göra det här för att få en trofé. Okay. Ja, nej, men då så. Nej, men för att det, det finns ju en hel del spel som tar det där lite, lite för långt. Ja, jo. <laughs> <laughs> jag tänker inte nämna någon specifik nu, men jag tror att alla kan känna igen sig om man någon gång har tänkt att Ja, men jag ska ta platnummer här. Som måste du läsa igenom det, som har Jag ska inte ta platnummer nu. Nej, det finns ju många spel som, som vill att man ska spela om spelet på flera svårighetsgrader. De tycker jag inte om. Så det, det gillar jag med Assassin's Creed också. Det, det finns ju bara en svårighetsgrad. Det är så, man, man spelar spelet som det är tänkt direkt. Det är bra så. Mm. Ja, det, är, det är lite skärmigt inte för sig. För som sagt, det är väldigt många spel som kör det här med 3 miljarder svårighetsgrader och du ska okay. klara det på den här svårighetsgraden för att låsa upp den här svårighetsgraden. Ja, exakt. Ja. Jag tycker det är lite effekt och lägga trophies bakom det också. Mm. Det är ja. lite för enkelt. Men det är lite som att lägga multiplayer trophies i, uh, i spel också. Mm. Um, jag kan förstå grejen till viss del att typ hej typ starta multiplayer så får en trophy. Spela... Spela två timmar, multiplayer så får du en trophy. Eh, det kan jag köpa, absolut. Men inte när det blir eh, skillbaserat. Att det faktiskt är någonting du måste göra om du... Om man tar vilket skjutspel som helst egentligen så är det typ att... Ja, men ta eh, 18 headshots i rad utan att bli sedd. Eller liksom... såna här grejer som bara händer typ... Någon gång när man har vaknat upp i typ trans och bara... Idag ska jag spela... Mm. Och sen så är det typ resten av världen som är superhott Fast, ja, jag vet mm. Det är typ då de, de speltillfällena inträffar Ja Tillsidigt att man inte lyckas skrapa ihop ett helt gäng på något sätt Och lyckas jojna ett party Och sen så får man be den där 18 att ställa upp sig på rad så va, jag ska jag ska dra ett headshot på er. stå still ja Det skulle ja, vara det då ja. nej jag gillar inte de där just om <laughs> där man måste ha måsått polare eller man måste liksom ja nej trophies vem fan kom på det <laughs> ja nej men det är fantastiskt det är väl jättebra men nej just så jag håller med jag håller med om här uh, multiplay trophies jag vet inte. jag uppskattar dem inte mm. Som sagt, med, med reservation så finns det vissa som jag kan ja, ha överseende med, men de är till antalet få. Har ni Destiny plattorna med nu? Nej, jag hade några som jag spelade med, de typ slutade spela. Jaha, det var eh, Ja, jag hade egentligen bara en, ja, en trophy kvar för att få... Ja. Eh, det? det, kan vara det det är uh, flawless raider när man säger klara genom en hel raid utan att uh, någon i party dör en enda gång. Mm, just det. Där har vi ett praktiskt exempel på en uh, trophy som är uh, korkad. För att det spelar ingen roll hur bra du själv är som spelare. Du måste fortfarande förlita dig på att dina någon annan kan hoppa rätt. <laughs> Ja. inga namnämnda Men vilka är det som inte kan hoppa? Jag vet inte, så... Ingen nämnd, ingen glöm Jag var väldigt dålig i slutet tycker jag Jag var skittukt innan, sen helt plötsligt Så var jag sämst på att hoppa i det här spelet Jag tror de gjorde om det Jag vet inte Men jag hade ju lyckats hoppa i det där hoppet 25 gånger innan utan att misslyckas Och Alltså mm. den en gången när vi kom dit Då var det såklart att man Man dör Jävla skitspel Mm ja, ja det... nej, men där är ju ett jättebra Exempel på som sagt Där spelar det som sagt ingen roll Hur duktig du är själv eller hur bra flyt du har Utan där är det andra som måste prestera åt dig Jo men Och så på den där Dungeonen Den är ju vansinnig alltså, Glass. Den är ju ja, sadistiskt byggd Just den där hopppusslet innan sista bossen Det är då liksom en Jag vet inte, mega megaman-plattforms-variant ja. I 3D Som man ska hoppa emellan Eh, och ingen, det slutar med att ingen hoppar emellan För det går liksom att hoppa rakt över Om man satsar tillräckligt mycket Om du eh, hade rätt klass på gubben Precis, alltså. exakt eh, Men du tar ju full damage och Det Det finns så många små Variabler att du inte ska klara det Så att säga Är mm. eh, det? Uh. Mm. Och som men. sagt, det spelar ingen roll om du klarar dig själv Om någon annan ramlar ner Nej då. men exakt, Nej. fyra klarar det ju Och så är det den femte som liksom kommer flygandes och hoppar. Och, nej, han dör. Ja, men synd. Ni får börja om. Mm. Nu får ni bränna. Var det inte på hard mode också? Nej, det nej, var, det, det var det hard mode. Det ja, inte okay. var. Men du fick ändå inte dö i dig Men ja, det var ju bara börja mm. om. Nej, så. Att, nej, jag gillar inte dem där. Inte som trophies. Det kan ju vara en, en cool grej, men som sagt inte som en riktig trophy för att få i om det tycker jag är dåligt. Precis. Det är mer i... Jag vet inte vilka det var som började med det egentligen, om det var World of Warcraft kanske som var um, i Burning Crusade De kom med, med alla trophies Eller inte trophies utan achievement. achievements um, mm. um, Och sen Allt eftersom det gick så tog de ju bort achievements Eller till nya achievements Och uh, Sen så blev det ju mer Inte achievements i den bemärkelsen Att det var saker du skulle göra Utan det blev feats of strength Alltså saker som Ja ah, Kolla, den här personen har gjort det här Så om du hade gjort typ någon questline Så fick du någon mm. titel ja, men precis. Eh, vad jag menar, det, det där är ju en typisk Sån situation med, med Flawless Raider Jag förstår att det är en kul trofé att ha Och all respekt till de som har den eh, Till att de har lyckats hitta folk Att spela med eh, Vid det här laget så kanske det går att göra allting Själv igen Jo, jag spelar faktiskt lite Destiny I veckan Eller jag i helgen och har levlat upp en, en handtård, en hunter, för mm. <laughs> jag har läst att, att ja, en hunter kan eh, sola eh, den andra raiden, Vad Vad den hette krattas end eller vad heter den? Mm. Mm. Ja, en hunter kan sola den. Eh, så jag har faktiskt planerat på att eh, testa se om jag, om jag lyckas. Så, eh, nu är helgen dagen, lämde jag igår så ja, ja jag den. Max-level i alla fall, så nu ska jag väl bara hitta <laughs> hitta gear mm. också Sen, är det. Ja. Sen ska jag göra några försök, se om jag lyckas Ja, nej, ha all lycka till till dig eh, Jag kommer nog inte röra det, här, det här spelet igen <laughs> Nej, jag är lite samma, jag vet inte vart skivan är ja, jag, Jo, hade, jag hade skivan, jag trodde jag hade brytet sönder faktiskt i Rage Jag var så jävla irriterad på det här spelet Alltså det hade Eller mest på utvecklarna ja, Det var jag är arg på, inte på spel till sig Det är fantastiskt, det hade som sagt Det hade sin skärm Jo, oh, Absolut, det hade ju väldigt mycket potential mm. Det var bara det försvann ganska snabbt Ja men det var väl lite det som var problemet med Destiny tycker jag, som har, jag Vi har nog spelat allihopa Extremt mycket ska jag vilja säga Och eh, potentialen Fanns ju, men det är som De, de valde inte utnyttja potentialen De gjorde ingenting mer på nästan ett Ja på fyra, fem månader Så stod i princip spelet stilla Mm Uh, vilket inte funkar i i en MMO. Nu är det väl inte ett rent MMO, men det är ändå ett multiplayer spel, eller ett co-op uh, som är väldigt kompetitivt. Alltså det, communityn är, var ju extremt stora, säkerligen fortfarande också, men de vårdade den inte alls, utan de motarbetade i communityn hela tiden, mm. Mm. vilket måste satt sina spår också. Och så var Tyvärr. det så så, <laughs> så jobbigt var det typ andra veckan som om det var tredje veckan. Tidigt spelade spelet i ja. ja. i alla fall. Som, ja, det fanns en, eller finns en special NPC som sålde lite finare vapen. Och om mm. det var andra eller tredje veckan så sålde han ro, Rocket Launcher som heter Jallarhorn. Som visade sig vara det mäktigaste vapen, vapnet i spelet. Mm. Och hade man inte köpt det där vapnet då då låg man ju så sjukt efter. För det var så jävla bra det där vapnet. Mm. Ja, det var ju nästan en gamebreaker. Alltså egentligen, det var ju ja. en gamebreaker. Ja, eh, de, det var ju bara ingen insåg det förrän några veckor in när folk började raida. Ja. När folk insåg hur mäktigt det där vapnet var. Och då mm. vill alla ha det helt plötsligt. Jo, så var det Och det var ju liksom... Det som hände var ju att folk försökte ju farma fram det där. Och jag vet inte hur många timmar jag vet inte, jag har ner alldeles för många timmar och mm. bara försöka få fram det vapnet. Alltså jag hade ju tre gubbar som jag körde konstant med. Oh, och alltså att jag satt du körde både ja, precis både Daily och Strikes och sen så var jag in och raidade med allihopa och liksom eh, och sen eh, Nightfall allting liksom där ja, man kan ha en chans att få. Lite improved gear ja. Men det droppar som aldrig Medan en av våra andra Som spelade måste Jag vet inte om han fick fyra eller fem mm. och, så att, ja, ja, och man kan ju inte Trada gear medan varandra Utan Allt är ju Till en själv Precis Eh, vilket i och för sig hade sin charm som sagt. Hade du tur med det så, så Absolut, men när Bästa vapensspelet görs tillgängligt Så pass tidigt Fast ingen vet om det typ mm. eh. Och framförallt inte Kommer hos den där eh, Merchanten eh, Sur, Sur ja, just det eh, På ett eh, Det var väl nästan ett år senare Kom han upp en sväng vet jag mm. för Jag vet jag var inne på ditt konto När du var borta och köpte det åt dig Precis, precis. Och då hade vi typ spel, slutat spela redan. Men det var liksom... Ja, det, det var väl det var väl typ veckorna, in, eller månaden innan expansionen skulle släppas. Ja, det var om det var veckan innan till och med. Ja, så, att det var så, liksom... jag, så jag tror det var väldigt så här, Bungie drog i några trådar där och råkade göra så att, eller ja, fixade så att han sålde den. Mm. Mm, fast de gick ut med och att nej, men det vi Vi gör ingenting. Nej, men precis. <laughs> och sen så var det väl någon... Ja, vad heter han? Jag tror han kallas för Megaman på Reddit Någon eller Kina som eh, Lyckades han, ta reda han, på Precis, han daterminade alltihopa eh, Sur varje vecka Och sa, eller han inte bara sur Men han i alltihopa Och sen så lyckades han se eh, Ja, i vilken Langestedt. tur allting skulle komma ja, Vilka vapen som kommer säljas, vilka banor det var som skulle vara Nightfall, allt sånt där Så att folk visste om det innan de kom vad det som skulle vara nästa vecka Och Bungie förnekar ju att så här var det ju. Och sen så var det någon vecka Som de skulle sälja jalarhorn igen Enligt hans fina uträkningar. Och då gjorde han inte det Och då var han inne och dataminade Och hittade ID för den här ja, sur då. Och hittade att ah, men ja det här är ett nytt ID Det har inte funnits tidigare och Bundy fortsatte säga, nej men det, det är samma, vi har inte gjort någonting. Mm. Så att ja, nej. De visste vad de gjorde, tyvärr. Ja. Men de kunde inte stå för det. Nej. nej, alltså hade de gjort det och sagt att ja nej, vi, vi, vi säljer här nu för mm. att, och så vidare. Ja. Nej, jag förstår varför de inte ville ha ut det. Och de nerfade det ju senare också. Eller alla vapen vart ju precis nerfade. Ett vitt senare tillfälle, då vart ju hon helt värdelöst. Mm. Men att gå ut och säga att ah, det här vapnet var verkligen inte det är overpowered, vi nerfade det på en gång, än att folk ska jaga det i fyra månader, få det och sen nerfar de det, mm. det var, var liksom konsekvent och tydlig, det är väl så, alla communities uppskattar det, men ja, fantastiskt. Jag, jag ja. köpte det i vecka tre så jag var ju glad eh, Eller två, jag minns inte vilken det var Nej, jag gjorde det. inte det jag visste, Nej, inte. jag visste nog inte om sur då. Jag tror att jag mm. lärde känna Honom veckan efter ja, just Eller så tittade jag på den och sa äh, Det verkade inte så bra Så att Jag använde Jag, jag rocket... tror väldigt många Nej, precis, jag har en machine gun. den räcker Eller jag har en annan rocket launcher Jag tror ja. att många gjorde så Ja, äh, det var nog så jag tänkte och, och köpte Någon armor istället Exakt för det var ganska tidigt, man hade inte så mycket coins att köpa för, för det är ju en currency man ska handla för givetvis. Och ja, jag tror att många gjorde det misstaget utan att veta om det så att säga. Men, ja. Jag har gjort andra härliga fina misstag i Destiny. Jag fick, alltså. fick ju Fatebringer, någon raid, när mm. det började vara Handcanon. Jag använde ett Handcanon till <laughs> och det den visade var, ja. sig vara bästa main weaponet weapon, nästan i princip ja, i, exakt. I, I tre månader också, fyra Ja, och ja. jag tror till och med att det var mycket längre än så För jag ja. tror till och med att det var nästa expansion kom också Och folk bara, ah, men nu är inte den här viable längre Och sen mm. så fortsatte folk att köra med den och bara Den här är fortfarande bäst mm. Too bad, bunge ja. ja, det var någon perk där som gjorde att den gjorde Firefly heter den Den gjorde extra eld damage, fire damage också Mm. Som var ja, onormalt mycket Den dubblade ju nästan damagen Vilket ju Och så hade den extra accuracy, accuracy Träffsäkerhet mm. Ja, nej, så att uh, Den var också Nej, det är tråkigt Ja, den fick jag för mig att dismentla Som sagt mm. helt Och den, den kunde du få En gång i veckan Hade du chans att få den ja. Eller tre gånger Om du raidade med tre gubbar Ja, jag fick den aldrig igen För det var ju ja, Några veckor två, två, tre veckor efteråt Insåg jag att, att Alla snackade om den där alltså, Mm Ja, ja, jag kanske får den igen Men nej ja, Inte så vi rullar Nej Ja, nej Jag, vet inte. jag var jättehype på Hur Destiny skulle bli mm. Jag tror att det var ganska många som var Så efterhand Ganska besviken på det mm. Jag visste knappt om Destiny Förrän en... Förrän en... Ja, det var en jag tror det var du som började prata om det så jag bara, ja, men kan köpa det och lira med det eller typ Ja, det var ju tur du de gjorde det för jag hade köpt det för att en annan polare skulle lira med det men han var, nej PS4 var inte min grej så han köpte en Xbox istället och så hade jag liksom köpt det och tänkt såhär, fan var kul, ska lida lira med gamla polare igen så jag hade inte pratat med honom så mycket innan det var länge sedan jag umgicks med honom Jag tänkte, kul, kul att bonda liksom igen på något vis nej, nej, nej, Xbox så satt jag där helt själv Ja, men då vet jag att jag inte gick miste om någonting ja. <laughs> Precis Du fick nya vänner istället? Jag fick nya vänner, det är fantastiskt Absolut Ja <laughs> mm. Ja, mycket best är det nu ja. Mm. ja, mycket minnen där Ja, ja. Mycket ilska känner jag, <laughs> jag har Lagt ner en hel del tid oh, ja. Jag tror inte ens jag vill titta på hur många timmar jag har lagt ner det spelet Gått igenom några, några sjätte spelare <laughs> Ja, det är alltid den där Sjätte spelaren, visst var det sex spelare man skulle ha Ja, det typ var fem. Ja. Exakt, Raid var sex spelare ja. Mm Ja, det är konstigt När man behövde 40 spelare WoW, då, då hade man 38 När man skulle ha 25, då hade man 23 Och när man skulle ha sex spelare i Destiny Då hade man 5 ja. Det saknas alltid en, eller två Mm, mm. Fast i Valve när man började 40 då var det ändå liksom, man kunde man kunde rulla 38 i början om kunde. det var ja, ja, ja kanske en, kunde. inte bossen kanske, men jag menar eh, kan, det dödar dem där du kunde ju ta vägen ja men precis, du kunde ju ta, ta, vägen, ja, precis, kunde ja. ju ta vägen fram till bossen ja. oftast jo nämen så var det väl det, fanns, det var väl mer utrymme också för att kunna spela 38 egentligen, det var bara att man skulle vara 40 tror jag, så är det men det behövdes ju också när man eh, ja, skulle köra hårt och mm. var ID. Ja, precis. Skulle man vara först så behövde man vara 40. Ja. Var jag det först med någonting? Uh, först med något? Uh, nej, jo, eller vår server var först med AQ40, eller i öppningen Ja, det var vi. Det är jag lite stolt över. Det var en helt vansinnig game mechanic för övrigt. Mm. Ja, jag vet var... inte om ni minns den Man skulle Lota ja, saker Man skulle lämna in linnenkloss Och man skulle lämna in det ena och det andra mm. några... Jag tyckte om den Jag tyckte det var ett kul sätt att uh, Uppleva spelet på ja. För jag plötsligt så sprang alla Höglevelgubbar omkring i alla Låglevelområden och slog mm. ihjäl <laughs> Alla boar, boars och skit ja. uh, Och uh, man hjälpte ju faktiskt Horde och Aliens hjälpte ju varandra lite så Ja. indirekt. Sen just det här med att man skulle öppna porten. Jag vet inte, Marcus var nog... Jo, du var med då, va? Jo. När vi väntade på... Vi spelade ju med Nihilium, eller vi spelade inte med Nihilium, men på samma server som Nihilium. Yep. Och de och vi var väl ganska... Det var två gilder till som var ganska stora som hjälpte oss åt. Men i alla fall, då väntar vi på han, för det var han som hade hammaren. Kungen. Kungen. The King. Ni vet säkert han. Oavsett. Men hans dator... Och var inte den bästa vid det tillfället. Och det stod ju typ. Fulla, hela servern stod ju exakt utanför. Mm. Så när han skulle logga in så dog han hans dator. Eller hans uppkoppling. Han var ju <laughs> timad. ut så alltså Jag vet inte hur länge det tog innan vi fick upp den där. Det var någon två, två timmar kanske. För jag tror ja. vi har sagt att vi ska få upp den vid sju. Men jag vet inte. ja Fantast. Jag känner igen det där också. Att servern kraschar. Jag tror till och med att det var så pass att servern... De, de registrerade att vi öppnade, men mm. att Ja, som sagt, servern kraschade och sen så blev det typ ingen som fick se själva eventet för att... ja. ja. För att det gick ner. Precis. Mm. Ja, det, var, det var lite mer hardcore. Det var, där fick man inget. Man fick bara jobba i fyra veckor för att få öppna en port för att eventuellt få spela en instans som dessutom var trasig. Ja. Så typ halva gilden separerade i Zutun Shit. för att det inte gick att döda honom. Nej, men det var ju så... Och börja. Corpse i den instansen Helvete Vilken? I AK-40 Ja, och springa, springa. Corpse -run. Nu vipar ja. vi, ja det är en kvarts korps Run att springa tillbaka dit vi var Och så är alltid få som låg kvar Och sen så ja, När folk börjar komma dit så bara, kan du Kan du med mig? Ja exakt <laughs> Kan du resta med, kan Nej. du resa jag, jag, jag var på toa Ja, exakt, men det ligger vid bossen Vi kan inte gå fram dit, <laughs> Så fick man vänta en kvart till På den personen mm. Nej, men det är fantastiskt Nej, det var kul, det är roliga minnen Absolut Men, ja Det var det Känns inte ut som att spelvärlden är Där längre, det kanske finns Det är bara att jag själv inte upplever De grejerna längre, så att säga har ni några tankar kring det. Att man upplever vad då tänkte du? Ja men eh, alltså. Så som vi sitter och tänker tillbaka på World of Warcraft nu. Eh, mm. Att det finns liknande saker eh, som har lite nyare kopplingar så att säga. Alltså spel och liknande. Som man ändå kan sitta tillbaka, titta tillbaka lite grann på och tänka om oh, det här var fan, det här var nice, det här var riktigt bra. Uh, mm... Jag skulle vilja säga nej. nej <laughs> Jag kommer inte på någonting på raka arm där. Nu är ju bara allt e-sport. Ja, det är fast. så här. E-sport ja, ärbalt. Ja. Absolut, det är fantastiskt. Men just det här det blir inte samma. Jag vet inte, vad finns det för MMO-spel till exempel idag som spelas. Uh, Utan vad då. Black, Black Desert Online kommer när som helst till, till Europa. Det har väl funnits i Korea i två år redan. Och det där har jag så svårt för. Det var samma med Skyforge. Då koreanerna och ryssarna har fått spela det i ett år redan. Så ligger vi typ tre patchar efter för att det ska översättas. Mm. Ja, du får börja uh. jobba som översättare helt enkelt. Ja, det är väl det. Jag får börja lära mig ett språk. och börja med. Ja. Uh, nej, men absolut. Uh, men det kanske är det är shit. Jag vet inte. Uh, jag är så dålig på MMO-genren för tillfället. Uh, jag känner att jag inte riktigt har tid med det. Nej, det, är det jag vet om. Mm. Äh, annars. Ja, i online pågår det fortfarande. Ja, men det är ju ja. på också i Play, men... Precis. I båda. Ja, det är fantastiskt. Ja, Final Fantasy 14 heter det väl. Mm. Mm. Mm. Har ni spelat för någonting? Uh, nej. Jag var, var väldigt nära på början. Ytterst, jag testade någon beta tror jag på PlayStation 3. Det var väl när de Gjorde om hela Final Fantasy 14. det ja, det de Det stöder. gick ju, Precis, det gick ju jättedåligt Och sen så gjorde de om alltihopa Och släppte det igen som ett nytt spel Ja, det, det, där var det Någon beta på PS3 vill jag minnas eh, Som jag kom in i Så då spelade jag, jag vet inte, fyra, fem Timmar max kanske Jag bara mm. testade lite grann eh, men, det, men det är all, all erfarenhet jag har av spelet. Ja, det var inte så mycket. Nej. Nej, Jag testade faktiskt både på PC och eh, PlayStation 4. Ehm, och jag hade ändå tillgång till samma gubbe som jag hade spelat på PC tidigare. Så att, eh, där så ah, funkade ju cross-konsoler. Sen vet jag inte hur det funkar rent typ instansmässigt och sånt där. Men jag tyckte att det var ganska kul faktiskt. Jag tyckte att Portningen var väldigt bra. Nästan så att jag faktiskt föredrog att spela eh, MMO på På PlayStation över Spel PC. Spelar du med handkontroll då? Eller ja, hade du... ja. ja okay. jag över med handkontroll. Eh, nice. Men ja, de hade hittat en bra layout tyckte jag på eh, magisystemet, alltihopa, för att det skulle kunna flyta på bra. Sen är det väl alltid så att det finns begränsningar Jämt emot att sitta och spela på PC Där uppenbarligen har mycket mer knappar Att tillgå Men Jag gillade det Jag tyckte att man kunde förbereda sig hyfsat väl Så att det ändå gick och spelade Det var inte så att jag satt och spelade Och satt och raidade eller någonting Utan det var väl det här samma liknande Att jag satt och körde 5-6 timmar Men jag gjorde ändå två gånger Mm men jag, men jag tyckte det var ganska fint Men där har jag har också sett att det är eh, Det är ganska mycket folk som spelar Men Det är väl samma som med WoW Att det de som har varit med länge som, som kör vidare så att säga Tänker jag ja Vad händer med Star Wars? Visst spelade Spelade ni det? Vad heter det? Star Wars Oj Jedi Knight? Nej vad heter det? <skratt> MMO Star Wars The Old Republic, visst? Nej, jo, jo det är inte jo, så. The Old Republic. Det jag spelade inte... det. Jag... Jag... jag säger nej på den så. Jag. jag spelade den en stund. Det var väldigt <skratt> likt vov, <skratt> faktiskt. Mm. Jag tror att jag testade det också, men inte mycket mer. Men, men var det inte alla spel väldigt likvoll? Det var så, här, de... det är lite som RTS genren som inte de skapade visserligen, men de har liksom. Layouten Vart kopierad från Vov till Många andra spel, MMOs Det var lite som Starcraft, eller Warcraft har också blivit Nej, äh, äh, jag glömde Dune 2 vart, Kanske, nu har det varit jobbigt Men ja <laughs> Det kändes som att layouten eh, ut Som Vov hade varit från liksom Nischen, det var det man skulle ha Så alla andra spel, den. Ja, precis. Det var ingen som nästan vågade kliva ur den mallen För att de var rädda att folk skulle jag inte känna igen sig typ jag vet nice. inte. Nej så är det väl Men sen så var det väl folk som testade Jag tänker Tabula rasa till exempel mm. Om det är någon som kommer ihåg det mm. Mm. Guild Wars Minns jag Ja mm. Guild Wars De gick också lite utanför Men där, det är väl också så att det var mycket större I, i Asien än mm. I Europa, för jag hade ganska mm. många kompisar Som spelade just Guild Wars Jag fastnade inte personligen för det men... Nej, jag spelade ett tag men fastnade heller i det Jag tyckte att det var rätt cool Mekanik För där var det verkligen så här Att det gjorde skillnad Att verkligen hoppa på Jag minns att vi mötte någon sorts Mellanboss någonstans Som gjorde någon Sweeping strike efter marken Och sättet att klara undan det Det var att hoppa Annars i WoW så stod man ju så bara still. Man flyttade ju sig bara om det var eld på barken. så man skulle hoppa över någonting eller något sånt Just. där. Nej, ja, interruptade man ju sina spel. Så då fick man ju skäll av raidledaren. Uh -huh. Exakt, för DPS-et droppade lite grann. Då ja. hade du gjort fel. Eh, snabbt, Everquest 2 var ju givetvis baserad till WoW på. Eh, så att ingen typ halshugger med över det. <laughs> Fantastiskt spel Everquest. Det. Ja, precis. Bra. Nu har han börjat klippa. Jag ska inte klippa. Du kommer få klippa mycket då. Äh, ja. Nej, EverQuest 2. Fantastiskt. Jag vet inte om ni har underspelat det. Ni kanske är unga för att underspela det. Jag säger att jag är ung. Så är jag. Mm. Så jag, är, jag är jätteung. Så. Jag, har ju hört, jag har ju sett det både båda två. Jag vet ju hur gamla ni är. Äh, nej, men det var ju fantastiskt. Lite kul att Jeff Kaplan som var med i ett av de ledande gilderna i EverQuest 2 även jobbar nu för. Han har varit headhuntad av... Av Blizzard när de började göra World of Warcraft. Well, Warcraft. Mm. Kanske inte alla vet, men just Jeff Kaplan. Han jobbar ju på Overwatch nu. Som utvecklare. Eller som chefutvecklare. Jag minns inte hans titel exakt. Han är ju en gammal MMO-are i, i EverQuest 2. Right. Men de tog in honom för att han var väldigt aktiv i communityn. Ja, precis. Och väldigt duktig och gav mycket pointers till Sony som gjorde då EverQuest så du minn att han var något att ha, och jag vet inte, han har väl, han är bra. Ja. Kul, kul sidospår. Ja. Men på att tala om Overwatch. Har ni, har ni fått spela det nu? Ja. Mm, jag har spelat det, men jag har det inte på mitt konto för jag får det inte. Så det gillar inte mig längre. Jag fick Betor föret fick jag alla typ i. måste ingen. skriva reviews också. Det är det. De, de, de har läst har inte gjort någonting. Nej, just det. Jag bara spelar. Men jag gör ja. ingenting och få saker ändå konstigt för det här. Ja. Vad tycker ni då? Mattias har ju ja, spelat. Mattias har spelat det. Jag har ju spelat en match med, okej. Okay. <laughs> uh, ja, nej, men jag tycker väl om det. Alltså, jag har ju tyckt om konceptet med Team Fortress. Eller jag vet inte vad. Hur måste jag säga till för genre riktigt. Alltså, det, det, det är ju ett FPS. Fast ja. med liksom <laughs> objektivs... <laughs> <laughs> ja. Du bestämmer. Mynta ett uttryck. Ska jag uttryck? Eller en genre? Eller en del? Nej, det vågar jag inte. Nej, okay. uh, nej men Jag vet inte vad det går för, under för genre, så att säga. Men mer än att det är ett FPS. Uh, men jag tycker om det. Jag tycker att det är kul med... Uh, alltså, objektivbaserade grejer. Uh, och... Än så länge, det som jag har testat, tycker jag ändå att det är hyfsat välbalanserat. Det är fortfarande så att jag vill spela mer. Yeah. Det är inte som betan har varit i Division till exempel. Som har varit, ja, ah, grattis du spelade en gång, här kommer nästa beta. Ja, ah, okej, okay. vill ha till två grejer, nu är det slut. Så jag vet inte, det, det, ja, ja, det känns som att jag vill ha mer Vilken roll spelar du helst? Eller ja? Ja. Så det fanns väl fyra Offense, defense, tank, support Eller hur var det? Mm, någonting sånt, någonting sånt. Eh, eh, Jag spelar ganska blandade roller eh, mm. Sen så blir det ju lite beroende på Hur det går i matchen alltså, Spelet är byggt mycket från att Du ska byta Eh, karaktär ofta Beroende på vad som händer Så som jag har förstått det eh, Så det gör ju att man får vara lite, lite aktiv I sitt spelande också Jag var lite skeptisk till det i början Men nej, jag, mm. jag tyckte att det var ganska Man kan alltså byta karaktär mitt i eh, Ja, så det är inte eh, mm. Du är inte bunden en hel match Till att spela samma karaktär Utan du kan springa runt Eh, som support eller healer Vad man nu ska kalla det Och sen så kanske märker att det är äh, okej okay, Men det går ganska bra för oss Men vi behöver mer eh, Vi behöver bryta igenom mer Om det så att man ska ta över någon punkt eller liknande Då kanske man hellre vill spela en tank Eller ja Någonting åt det hållet mm. Mm. Eh. Men jag har hört att folk som jag trodde Skulle tycka om du tyckte att det var rikskast Så att jag det är, det är väldigt spritt vad, vad jag har hört att folk tycker om det. Men ja, jag tycker att det är roligt och jag ser fram emot mer. Mm. Det släpps väl snart, When It's Done, stjärna. Ja, det är även så. rykten om första eller andra kvartalet. Mm. Mm. Nej, man brukar ju släppa spel när de är klara. Det är så, alltså. fast det är inte norm nu för tiden. Mm. Uh, du vi har pratat det? är ja, till exempel. <laughs> det finns så många varianter nu som inte är klara. Destiny inom Prantest. Uh, uh, det är ja. det är väl. Jo, nej, absolut. Om uh, man pengar så kör jag på. Precis. Jo, men så är det väl. Uh, Vad tycker du om, jag vet, det var mycket rage eller mycket synpunkter kring att det inte finns uh, Kills och Death visar inte. Det finns ingen, uh, vad ska vi säga, Log. Logg på vem som har gjort mest Bidragit mest i form av dö Dödande så att säga kills eh, Gör jag det inte? Det. Ja, jag är ganska säker på att de inte har det Det finns ingen liksom Det kan inte ha stört alls i att du inte har tänkt på det <laughs> Nej jag var ju alltid med i highlight filmen I slutet vem ja, ja, oh, oh, oh. som är tråsig Sa Jeff också Precis. Eh, Det var därför jag var med <laughs> Nej, eh, inte som jag tänkte på att det störde mig som sagt eh, Jag tycker jag det var lite kul det här med Jag vet inte hur det är baserat Men du får ju se Play the game Som då är, är trasig mm. eh, Som man fick se ett par gånger Att den faktiskt var jättetrasig När man vet med sig att man såg både snyggare saker Som andra gjorde och man gjorde själv vissa matcher eh, men annars får man ju se en liten summary på några som som utmärkt sig under matchen. Och då kan det vara ja men gillat mest eller varit mest delaktig i teamfights eller om man har spelat mycket tank så kan man absorbera mycket damage och, ja, precis. ja och sen så får ju alla det, är, det syns ju för alla på scoreskärmen Det har ju båda lagen syns ju du har ett överdelen och underdelen. Eh, och sen är det de här fyra då som har gjort någonting bra som syns i mitten. Så alla får. Om man vill lägga en, en röst på. Och tycker att ja ah, men det här var bra här. Ta en tumme upp. Det går inte att göra något tumme ner. Utan det är bara positiv grej. Och det är för att den inte genererar något speciellt extra. Mer än att typ, man får lite egen appreciation. Från folk runt omkring sig när man spelar. Mm. Mindre näthat. Ja. Mer nätlöv. Mm. -hmm. Ja, nej, jag, jag, det var bara mycket snack om det i början att de eh, valde att inte lägga upp en score screen, Alltså en ren, vanlig, riktig scorescreen då. Just för att det, de tycker inte det bidrar så mycket. Nej, och det... Och, och det ligger väl mycket i det. För Har vi spelat kod och diverse annat, det är lätt att eh, är det någon som är halvdålig och kanske ny framförallt i spelet eh, så kan den få väldigt mycket hat som kanske inte genererar så mycket positivt. Eller det gör ju sällan det. Man blir inte bättre för att någon står generell på en. Man kanske bara av sluta spela. Vissa visserligen säkert kan vara vissas eh, tanke också. Men det gynnar inte communityn i sig. Nej. Så att, eh, jag tycker det var en, Jag tänkte bara om du hade lagt märke till det. Eh, inte lagt märke till det. Men det ligger nog ganska mycket i det de säger i så fall. Att det bidrar inte till någonting egentligen. Nej. Precis. Eh, sitt eget ego. men Jo, Det men precis. är väl nog med det. Eh, du får väl själv en liten notis i och för sig. Mm. I och med att du har character progression i spelet. Ja, precis. Jo, precis. Man ser sig själv, man ser inte sina medspelare. Jag tror att det var så det ja. mm, att du, du ska inte kunna skälla ut dina medspelare för att du tycker att de inte bidrog. Nej, äh, men ja. då är det nog därför som jag inte har tänkt på det heller. För ja. jag har fått min skåra och tyckt att äh, men kom igen. <laughs> Bättre kan jag. Ja. ja. Men tydligen inte. Nej. Ja, <laughs> oh, nej. Det... Se fram emot Overwatch eh, Blizzard. Ni kan ju skicka över den. Ni mm. inbjuder Jag läser att eh, Overwatch verkar bli det första spelet som Blizzard inte släpper till Mac eller till OSX. Mm -hmm. oh. Annars har de ju varit Blizzard ju varit flitiga på att faktiskt eh, mm. ja, släppa till Macintosh också. Mm. Det är vågat att gå ifrån det. Det finns ju en hel del gamers. Och Mac också, tyvärr. <laughs> tyvärr. Som gammal Apple-användare, tänkte säga. som gammal Mac-användare när jag spelade Vom så tycker jag att ja, det är synd, det är tråkigt. Men jag förstår dem samtidigt. Det, det görs för lite på, Apple bryr sig för lite om den, den, det segmentet tror jag också. Du jag tänker bidragande. driver eller... Ja, det och sen, Jag tror att det är svårt att hålla upp när eh, spelen eller jag menar när datorerna kostar ungefär 50% mer än allt annat så tror jag att det är svårt. Och så ligger de väl efter lite grafiskt också. Eh, du köper ju ett färdigt paket så att säga. Du kan ju inte byta upp, ut så många komponenter i en Mac. Nej. Vilket också är hela idén med Macen tror jag. För du har ju aldrig kompatibilitetsproblem. Ja, Nej. Jag har aldrig använt en så bra, dator, så bra dator som är så stabil. Jag har haft så lite problem Windows och PC generellt kan skapa ganska mycket hat. Eh, Just för att ja. saker inte fungerar. Turitiden fungerar inte och så vidare. Sånt. Macken är ju fel, ganska felfri på det sättet. Men jag, jag tycker det är synd. Jag, absolut. Jag har ingen skäl nu som jag spelar på. Men Mina fellow Mac-användare tycker jag synd, synd om. Nej, jag tycker att är vågat av dem att göra så. Mm. Eh, som sagt, det finns väl ändå eh, en viss publik där också. Ja, eh. ja det gör det. Så att det, det är tråkigt för deras skull. Mm. Så att, då får vi spela åt dem också helt <laughs> enkelt. Exakt. Undrar om det är en, en grej att de slutar stödja OpenGL eller något. Och bara köra DirectX, eh, att det är enklare att utveckla till. Ja, där är ju ett stöd Så jag har för ingen aning, nu samlar jag bara ja, ja. Det kan ju vara en sån grej som helst, Enklare Elvis. utvecklingsmiljö Det skulle du kolla upp till idag Markus? Ah, Vi okay. sa ju det eller något. Sorry Ja. Så är det mm. ja, nej, jag, jag ser fram emot det um, Du testade ju lite grann som sagt. Mm. Vad kände du något speciellt ah, Absolut uh, Det är kul jag gillar ju liksom fast-paced arcade, FPS, jag vet inte vad man ska säga. Men så liksom inte bara springer åt och skjuta kod stil utan faktiskt Objektivs. Det är väldigt trevligt om man får jobba mot det. Spelade ju bara några timmar i och med att det inte var mitt konto. Men ja, jag ser fram emot det. Jag har ju som sagt, jag väntar ju på, en, på en eventuell invite så att jag faktiskt kan plöja ner lite tid i det. Men ja, jag gillar Blissards enkla. Spel på något vis mm. Team Fortress 2 är också kul Det är enkelt att ta upp eh, Sen kan det vara svårt i sig Det är mycket att lära sig Men ja, jag gillar enkla spel eh, Men där tycker jag också att Blizzard är ganska duktiga Med sina nya spel Jag tänker mm. både, både Hotz och Overwatch mm. Det är snabbt och enkelt att plocka upp Så det tycker jag absolut att de ska ha stor elodge för mm. eh, De vet ju vad de gör så kan vi Absolut Men har du spelat mycket Team Fortress 2? Eh, Rick. Nej. Eh, Från att vi pratade lite grann om förra gången också. Säkert. Eh. jag har glömt klömbort. <laughs> eh, jag var väl jättehypad för det först. Och så var jag jättehypad i flera år. Just eh, och så stod det PC gamer att nu, nu kommer det snart. Nu kommer det snart. Och så var jag jättehypad. Och sen så hade det gått åtta år och så sa jag, nu skiter vi i det här. <laughs> Det var väl ungefär så det var Och sen så kom det väl strax efter att jag hade gett upp Och jag hade väl inget intresse alls egentligen Av att följa upp det Det, var, mm. det hade gått så pass lång tid Att det var så här, ja, okej okay. mm. hur, man, hur man dödar en hype liksom Sprid ut det, vänta åtta år Då är det ingen som vill ha det längre Eller alla är less. Mm. Ja i mean, jag tänkte om du kunde säga något Team Fortress 2 versus Overwatch men har ja, alltså Jag har ju spelat Jag kanske har en 40 timmar i Team Fortress 2 I alla fall mm. Mm. Men ja nej Jag har inte, inte samma känsla För Team Fortress 2 eh, Som jag känner ifrån det Lilla som jag har spelat med Overwatch eh, Samtidigt är det bara en Overwatch beta så att, eh, så att När hela kommer ut så kanske det blir en annan Vemma men det är ju samma sak där. Alltså, folk kommer ju bli bättre och bättre. Och till slut så blir det väl samma sak som jag upplevde lite grann i Team Fortress Att man kom in i en match och det, man dog väl mer när man startade. <laughs> så det tog väl ett tag innan man hittade liksom eh, vettig skillnivå man kunde spela på. Och känna att man gjorde någonting. det mm. mm. minns inte jag hur det var i TF2-världen när man spelar online där. För väljer man en server och så får man hoppas på det bästa eh, För i Overwatch så startar man väl En matchmaking Och så får man hamna med jämn lika spelare Ish. Precis Och Blizzard matchmaking <laughs> just Är där för stunden kan man väl säga eh, Utgår från HOTS eh, Ja Jag har fam att det var server baserat i Team Fortress 2 Men eh, jag ska inte eh, Satsa mitt liv på det Nej Inte jag heller men För det känns ju som att det är som enklare Att hitta, hitta matcher Och komma in i spel om, om det är matchmaking Att det bara är en, en stor play-knapp Och så får man Ja, spela med Jämlika spelare direkt mm. Men det ser ut som att jag ska vara server för till Fortress 2 mm. Säger Google lite <laughs> litar vi på Google Eller ja. på dig Det lite på mig som litar på Google Mm Annars så kan alla skicka hat till, uh, till podden. <laughs> Precis, Jag tar på oss alla, Riks eller Mattias, då, hans misstag. Jag, jag gör inga misstag. På. Nej, just jag, det. Så ja. Jag är bara delaktig när folk gör fel. <laughs> <laughs> snyggt, snyggt. Mycket ja. snyggt räddat. Och på det kanske vi ska börja runda av. Eh, vi börjar närma oss en timma faktiskt. Har du någonting, något slutord du vill säga Mattias? Uh, ja, det är kul att hoppa i Destiny. <laughs> ja, det tycker jag. Uh, nej, inte direkt. All right. Uh -huh. Du då Kristoffer? Uh, ja, det är inte kul att hoppa i Destiny. Det är ju en bedrövlig mekanik dessutom. Så beroende på vilken, vilken klass man är så hoppar man olika bra. Titans är tydligen väldigt tunga så de faller hårt. Men ja, nej. Det var allt jag hade att säga. Du ville lite göra en underrättelse av en viss dator för två veckor sedan. Ja, jag hade ju tänkt göra det den förra gången så glömde jag bort det. Det var ju snack om att jag hade en Amiga 600. Oj. Och det var ju bedrövligt enligt den här... Daniel. Daniel. som är en fantastisk person med alldeles respekt av honom. Eh, men eh, min goda far lyssnade och sa vi hade en 500. Jag tänker att det <laughs> viktigt. Restore lite Street Care, Cred. Att det faktiskt var en Amiga 500 vi hade. Mm. Jag tror att, att du kan gå lite mer rakhygad nu. Ute, ja, men i absolut. Umeå liksom. ja, ja, ja, ja. <laughs> och jag tänker mig om jag träffar Daniel någon gång i framtiden så ska jag ha. Då är det mm. viktigt att kunna säga det. Det var en Amiga 500. Det var en 500. Jag är lite bättre än vad jag var dålig senast. Så. Yes. yes. Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska säga heller. Eh, Connect e sportbar som ska öppnas här i Umeå har startat någon Kickstarter-kampanj som man gärna får googla på och kolla in om man vill stötta. Jag tror att det kommer att bli eh, riktigt en riktigt bra grej för, för Umeå i alla fall. Så credit till dem. Och så öppnar väl i april tror jag. Som andra renodlade e-sportsbaren i Sverige. Ja, GG Bar är väl den första som är i Göteborg. Precis. Så även ni som inte bor i Umeå, ni kanske kommer hit någon gång och då är det bra att ha den. Japp. Yep. Så connect esportbar, googla för det Ni hittar säkert både Facebook och Instagram Och allt vad de ni har Deras Kickstarter Men det var nog allt för denna vecka mm. Tack för att ni har lyssnat Vi hörs igen nästa vecka GG GG.